Kacsa Jolán kalandjai Tudjátok, hogy a kiskacsákat sokszor nem a mamájuk, hanem egy tyúkanyó neveli fel? Ez a mese Kacsa Jolánról szól, aki megsértődött, amikor a gazdaszony nem engedte meg neki, hogy kiköltse a saját tojásait. A sógornője, Kacsa Rebeka, cseppet se bánta, ha költenek helyette. Nekem nincs türelmem 28 napon át ücsörögni a fészken. Neked sem volna jolánkám, ne is tagadd. Nem lennél jó kotlós, mert ha mindenhová elmászkálsz, kihűlnek a tojások. Én akkor is ki akarom kelteni őket, hápogta kacsa jolán. És ki is fogom? Megpróbálta elrejteni a tojásait, de valaki mindig rájuk talált, és elvitte őket. Kacsa jolán nagyon búsult. Elhatározta, hogy jó messzire elmegy a tyúkudvartól, és ott fog fészket rakni. Egy szép tavaszi délutánon neki is vágott a dombonát a kanyargó kocsi útnak. Válkendőt és főkötőt viselt. Amikor felért a domtetőre, a távolban egy sűrű erdőt pillantott meg. Nyugodt és biztonságos helynek látszik, gondolta. Kacsa Jolán nem igen szokott repülni. Most nekifutott a lejtőnek, csak úgy csattogott a kendője, és amikor már lendületben volt, egy hatalmasat ugrott. Ha egyszer sikerült elrugaszkodnia, úgy szállt, mint a szél. Átvitorlázott a fatetők felett, amíg meg nem látott a fák között egy kis tisztást. Jókora puffanással ért földet, és kacsázva megindult a virágok között, hogy keressen magának egy jó kis száraz költőhelyet. A legjobban egy közeli fatünk tetszett meg neki, ami néhány rókagomban nőtt. Ám legnagyobb meglepetésére egy elegáns urat pillantott meg rajta, aki éppen újságot olvasott. Hegyes fekete füle volt és vörhenyes bajsza. – Háp? – kérdezte kacsa Jolán. Fejét kíváncsian félrebillentette, billentette, mire a főkötője oldalra csúszott. – Háp? – az elegáns úr felpillantott az újságjából, és érdeklődve szemnélte Jolánt. Talán eltévedt, asszonyom? kérdezte. Hosszú, lompos farka volt, azon ült, mert a fatönk isé nedves volt. Jolánnak nagyon tetszett ez az udvarias hang, nem? Rögtön el is mondta, hogy egyáltalán nem tévedt el, csak megfelelő fészkelő helyet keres. Úgy, valóban, na hát hüledezett a vörhenyes bajszú úr, figyelmesen végigmérve Jolánt. Gondosan összehajtogatta az újságot, és becsúsztatta a kabát zsebébe. Jolán elpanaszolta, hogyan járt Rebekával. – Na hát, micsoda szégyen, magam is szívesen találkoznik ezzel a fontoskodó szárnyassal, én majd megtanítanám, hogy ne üsse az orrát a mások dolgába. – ami viszont a fészket illeti, folytatta nyájasabb hangon, ezen könnyű segíteni. A fáskamrám teli van tollal. Öndrága asszonyom, senkinek nem lesz az útjában. Addig ülhet a fészkén, amíg csak akar, jelentette ki a lompos farkú úr. Előre ment, és intett Jolánnak, hogy kövesse. Egy magányos, roskadozó házacskához értek, amelynek oldalán sok apró rókagomba nőtt. gajakból és tőzekből épült, a tetején meg két egymásra rakott lyukas vödör szolgált kéménygyanánt. Ez itt a nyári szállásom, mondta a házigazda. A téli üregemet, illetve hát a házamat már nem találna ennyire lakályosnak. A ház mögött régi ládák deszkájából összetákolt fáskamra állt. A vörhenyes úrk nyitotta az ajtaját, és betuszkolta a vendéget. A kamra majdnem egészen teli volt tollakkal, szinte már fullasztó volt odabent, de azért kényelmes és rendkívül puha. Kacsa Jolánt kisé meglepte, hogy ennyi tollat lát egy rakáson, de amikor olyan kényelmes volt... Pillanatok alatt kész is lett a fészke. Amikor kikukkantott a házikóból, a vörhenyes bajszú urat pillantotta meg. Egy rönkön ült, és újságot olvasott. Vagy legalábbis úgy tett, mert közben folyton kisandított a lapok mögül. Milyen udvarias volt! Rendkívül sajnálkozott, hogy Jolán haza akart menni éjszakára. Megígérte neki, hogy őrizni fogja a fészket, amíg Jolán visszatér. – Egyszerűen imádom a tojásokat és a kiskacsákat, – áradozott. – Boldog leszek, hogy egy egész fészek aljjal lakik majd a kamrámban. Kacsa Jolán minden délután eljött, és lassanként kilenc tojást rakott a fészekbe. Zöldesfehérek voltak, és nagyok. A vörhenyes úr el volt ragadtatva. – amikor Jolán elment, forgatta és számlálgatta őket. Végül Jolán kijelentette, hogy másnap elkezdi a költést. Hozok majd egy sák kukoricát is, így egyszer sem kell majd elhagynom a fészkem, nehogy megfázzanak szegénykék, aggodalmaskodott. Asszonyom, kérem, ne fáradjon a cipekedéssel, majd én ellátom önt ízletes zabbal. Ám mielőtt neki látna a költés nehéz feladatának, szeretném megvendégelni. Mit szólna egy vacsorához kettesben? És megkérhetném, hogy hozzon némi fűszert. Ízletes rántottát szeretnék készíteni. Zsája kell bele, meg kakukfű, menta, két hagyma, meg egy kis petrezselyem. Zsír is kell a töltelékhez, vagy mit is mondok, a rántottához. De zsírom az van. Somolygott a vörhenyes bajszú vendégszerető úr. Kacsa Jolán meglehetősen ostobácska volt, még a zsája és a hagyma említésekor sem kezdett gyanakodni. Szépen körbejárt a kertjükben, és sorra lecsipegette a sült kacsához való fűszernövényeket. Azután betotyogott a konyhába, és elcsend a kosárból két hagymát. Kep, a pásztorkutya, ott állt az ajtóban. – Mit akarsz azzal a hagymával? – kérdezte. És hová mész minden délután egymagadban, Kacsa Jolán? Jolán mélységesen tisztelte a pásztorkutyát, ezért elmondta neki az egész történetet. Kep okos fejét félrehajtva figyelmesen hallgatta. Amikor Kacsa Jolán jutott, hogy milyen rendkívül előzékeny volt az a vörhenyes bajszú úr, Kep elvigyorodott. Alaposan elmagyarázta Jolánnal, hol is található pontosan az a kunyhó. Azután elindult, és végig trappolt a falun. A rókavadász kölyök kutyákat kereste, akik éppen a hentes nyomában jártak. Kacsa Jolán egy szép napos délutánon járt utoljára a kocsi úton. Elszántan cipelte a fűszercsokrokat és a batyuba kötött hagymát. Nehézkesen átrepült az erdő felett, és éppen a hosszú, bozontos farkú úrházával átellenben ért földet. A vörös házigazda most is egy farönkönült, folyton a levegőbe szimatolt, és nyugtalan pillantásokat vetett az erdő felé. Nagyot ugrott ilyetében, amikor Jolán oda mellé. Gyorsan nézzen meg a tojásokat, aztán azonnal jöjjön be a házba, adja már ide a fűszereket, siessen! Az úr most meglehetősen modortalanul viselkedett. Még soha nem beszélt így kacsa Jolánnal. Jolán meglepődött, és megijedt. Már a kamrában volt, amikor a dobogó lábak hangját hallotta a ház körül. Egy fekete orszimatolt be az ajtó alatt, aztán valaki bezárta az ajtót. Kacsajolán halára rémült. Hamarosan szörnyű hangokat hallott, ugatást és csaholást, kaffogást és morgást, hörgést, nyűszítést és vonítást. És a vörhenyes bajszú urat senki se látta többé. Végül Kep kinyitotta a kamra ajtaját és kiengedte Kacsa Jolánt. De mielőtt bármit is tehetett volna ellene, a kiskutyák berontottak és behabzsolták az összes tojást. Kepfüle véres volt, és mindkét kutyakölyök lesántult. Haza kísérték Kacsajolánt, de ő egész úton a tojásait siratta. Júniusban aztán újabbakat ragott. A gazdaszony megengedte neki, hogy megtartsa őket ám csak négy kis kacsát sikerült kiköltenie. Kacsa Jolán ezt az átélt izgalmaknak tulajdonította, de az igazság az, hogy kotlósnak nem volt éppen a legjobb.